Bon dia i benvinguts a Cau d'Orella. Un espai, lluny de Cabilo Ràdio, on en profunditat els mústils del nostre poble te va convertir el catálogo de vida ens preparem a una de les formacions a les que pertany i es representa activament Naixcut al febrer de 2011 a Sella per la fusió de dos anteriors grups Gachull i Semenació representa la necessitat de retornar els orígens amb un recull de versions dels autors de la nova cançó ense deixar de banda la música feta a la Marina Baixa els últims 10 anys. Omenajan també grups con s'engacho o algo, o Auix, perdó. Escolta este estíme lo Billy de Escaloy. La seva música és bàsicament rock, encara que al seu primer treball podreu trobar ritmes latins, funky, jazz i molt reggie o ska. I bé, és un plaer per a mi compartir amb Sergi, Lluís i Agustí aquesta taula i poder presentar-la al poble a Confusió. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Eh, la primera pregunta que m'agradaria fer-vos és per què aquesta Confusió i m'expliquen. Digueu un poc el perquè què d'unir-nos en aquest projecte i no haver continuat amb els grups anteriors que teníem. Comença tu, Agustí, si vols també que. Vale, una trajectòria rau al paral·leles dos grups, però havia arribat a un punt en el qual havien pegat una una parada molt gran i bé, van decidir que, que o ens fusionàvem o ens uníem o, o, tot, o, no, o no anava a seguir, no? I com tenien bon rollo i tot això, amb gent com Lluís, eh Pauwer, nosaltres hem de la Xul, ells d'inseminació i, i res, vam decidir començar aquest projecte. De l'amistat entre els concerts que fèiem, de quan vam vindre a Ceia el 7 de set del 2007, perquè penso que va començar el... i s'afetja, i s'afetja va ser quan els van conèixer, que vam vindre a Cella, vam una festa que, que trobo que no han tornat a pegar mai ací. Què eh? vols dir? Y no sé, y a partir ja, quan de ahí, ya cuando Miquel me dijo que iba a gachuy de Gatxull ya... Ja, el, el va borrar Gatxull Inseminación, unos estudiantes, otros a Barcelona, así y ya. Y van a hablar de hacer confusión. También gustaría decir que la idea va a surgir de, de cuando el festival, no sé... No recorde quin any era exactament, però que van voler allí un grup també que feia, eh, feia versions i BKS, no? Beca sí. sí. nos no va apareixer, no mala idea i veiem que podia ser una opció per a nosaltres també, a part de fer les nostres les, cada grup la chuï ah, i conclusió. Ai, la chuï i i Sí, sí, efectivament, jo me recorde perfectament d'aquest festival, estem parlant dels festivals del 2011 que va ser en, en, dia. en Gandia sí. recorde ahir que entre copa i copa <ríe> Power, han de fer alguna <ríe> Estaven tots ahí Sí, després vam, vam a començar a fer els assajos i si no recorde mal, el, el primer concert que vam fer va ser un 13 de maig de 2011 jo tornava d'Inglaterra i tingué el, el billet encara <ríe> I, I res, i va ser allí en la tasca. Oh. Un entro molt mític, eh? Sí, sí. Ahir va ser quan la vas cagar. Que vaig així d'ahir, antes d'hora. Sí, que me la vam pegar una a tots aquest dia. La veritat és que la tasca... Ja me la anem, ha... eh? Molarem, eh? eh... <ríe> ha sigut on ha sigut... han començat la majoria de grups d'ací de la Marina Baixa. Pràcticament. De la Marina i s'ha de reconèixer, la, la gran llavor que ha fet la escada sí. principi en la zona, no, no hi ha molts bastes eh. vale, Perfecte, continuem en l'entrevista perquè com tinc diverses pre preguntes preparades Beniren i Sintestena, suposa Mireu, la següent pregunta que tinc preparada és aquesta, la formació és, és gran, són 11 músics on poden trobar gent de Sella, de la Vila de Nusia, de Polop, de Callosa i ara s'han afegit dos músics de Muchamel la pregunta és la següent és complicat portar endavant una formació tan ampla, eh, tots la veritat és que som gent tan diversa que participem en tota classe de moviments cívics, estudiem, fem faena i la veritat és que arribar a coincidir és és és difícil i i bé, dona, dona problemes, però bueno, la veritat jo crec que de moment ho ando prou bé, no? I i jo que sé, siguem sí avançant molt i han aconseguit fer coses importants, no? Sí, està clar, no pots deixar de banda que és una cosa voluntària i que no, no, no és professional. No pots estar obligant de professional. Al torn, voi fent-me repot. Sí, no, jo penso que, que és difícil. Eh? Portar una, una agrupació de tres sempre és molt més fàcil que portar una agrupació de 11 i molt més quan pues, ni siquera som del mateix poble. És, és digne d'admirar no? que gent de altres pobles es desplaça fins a sí, fins al nostre, a fer assajos eh, i tenir un projecte realment tan, tan poderós com pot ser eh, aquesta confusió. Bé, eh, una altra pregunta. Com un grup de gent jove decideix fer versions de l'Uràs Sant Autor de la nostra llengua? bé Nosaltres, eh, vull que, que no, hem vingut d'aixa música. Després han vingut els Obrim Pas i Gossa Sorda, però l'antecedent més, més clar de, de tot el que fem, de tot aquest moviment, va vindre de cantautors com Davidi, Lluís Llach, Raimon, el grup El Tall, que per ser d'enguany de es retira, se deixa, i res, i vam considerar que se'ls havia d'homenatjar fent a la nostra manera, no? Modernitzar un poc les cançons que estan... Això ho poses a un xiquet i li pot agradar, però segur que li agrada més quan es fa en dosaina Aina o Trombonets o El Jaú, una mescla de tot, que és el que fem. Sí, supongo que el cambio de la música tradicional un poco que, feien, pero que ellos tampoco hacen música tradicional el, el tallo precisamente sí, sí. pero eh, Raimond o Llach no hacen música tradicional ellos hacen eh, acústica es... no? no sé, hacen un poco de todo nosotros hemos sido un poco trasladarlo al nuestro terreno no? tipo rock, pero pero encara me en queda un poco pendiente si, eh, si no me no queda clara la respuesta ¿por qué? Les, yo, les... yo diría que no... no he notat últimament que la, la gent que desconeixia aquests cantautors eh, veix que tal vegada que en, en aquest moments en el que estem ara no s'escolten tant. Pues sí que després d'escoltar la cançó de nosaltres s'han interessat per loriginal que bé no l'havien escoltat i és una forma de de descobrir les noves generacions els cantadors que han tingut així. Clar, això és un poc, juguem en la desconeixença i la coneixença, no? la desconeixença de la gent jove de tots aquests temes i la coneixença de la gent gran que sí que hi ha. Com, sí que hi ha. A, mi, a mi una de les coses, com diu Sergi, una de les coses que més orgullós m'ha fet d'estar en aquest projecte és que quan tu, per exemple, compartixes eh, la teua cançó al Facebook, està en el YouTube i això, el fet de que estiga la cançó original al costat de la nostra eh, molta gent diu Xe, no coneixia aquesta cançó i l'acaba de, de sentir i ua, és brutal este cantautor, no el coneixia és un poeta, és un grandíssim actor, eh, músic sí, és com a gent retroalimentat no? nosaltres hem tingut la, la, la sort de poder fer les versions de i ells segurament han tingut, no, no ha tingut una sort fem però sí, han tingut una miqueta un un mercado, no un mercado, no sé cómo decirlo la gente así jove que no escuchaba, que nos es se conocía o si sí había sentido hablar, Raimond Llach, pero no era, no los teníamos presentes como, como, como se merece, porque seguramente desde las instituciones valencianas no se hace lo suficiente para que los cantautores o la gente de la, del nuestro país que, que, que está en el de la cultura tenga el pez que de tener dentro de un mundo económico Bé, eh, canviem de tema, anem a canviar de tema i, i us pues pregunte. vau gravar el vostre primer treball als Estudis Més de 1000 a Benaguasil, conteu-nos com va ser l'experiència i expliqueu-nos més detingudament en què consisteix el vostre setmana. Ah, l'experiència, estar a casa, pues allí tranquils, a l'hora de gravar, tot el dia allí estacats, Facilita mucho las cosas a la hora de grabar. si tuviese que contar, ir a Benaguasill todos esos días. No, sí, o sea, que no lo, sería... Que lo no, que comentabas es que íbamos a estar allí... Íbamos a estar allí, allí viviendo como si fuera nuestra casa. Y tiene la comodidad que te da eso. que habría que decir que el estudios de más de mil incluyen a la banda del los estudios L'estudi està inclòs dins d'una casa de tres pisos en, en la qual cosa els músics que van allí a gravar poden dormir allí, poden estar més tranquils, no és una cosa d'anar, viatjar, tornar. És molt més, molt més còmode en aquest sentit. Passer va, va ser una experiència molt positiva perquè la veritat és que va ser la primera volta que vam gravar alguna cosa en, en l'àmbit professional no? en gent. Sí. Eh, sí, me sí, el sí. tècnic de sota Maro, la veritat és que era un tío molt, molt professional i mos va agradar a tots. La diferència d'haver anat a, abans a altres estudis menys professionals i després pagar un com aquest, es nota la diferència. Es nota, es nota, molt. molt sí, jo sincerament jo vaig estar com en casa, eh? allí, allò, de fet eh, Andreu, que és el cantant de Rapsodes i el, que, i el jefe de més de mil, i quan ens va deixar allò com sa casa, ell se'n va anar d'allí. Teníem el, el home, cinema, home cinema, el cinema. De la biblioteca. Anàvem al baré d'allí a fer molts ja, no, bocadillos de calamars. Sí, va ser una experiència ah, sí, molt, sí, sí. molt positiva. S'espera un altre CD ara en breu? Depèn de nosaltres, no? Home, jo A mi em molaria... Abans que suppose que segur que gravarem una TCD en po, en tin des cançs, ja tota l arre és i tal. tornar a gravar perquè si no. Ara ara en este, en este parèntesi de CD i CD, el que, el que volíem fer era armar un, un concert acústic per tal de no no fer sempre el mateix i és una espècie de transició no? entre el que han fet i el que, el que volem fer per no desaparèixer del mapa no? També està clar que mentre treballem a sob, anem creant temes, n'hi ha alguno que altre nou el que passa que es posen preses Sí, després d'un gran esforç sí, ja ho hem parlat, no? arriba una, un gran descans i l'esport havia sigut gran és eh? sí. un esport per a fer aquest Bé, eh, mireu, la presentació del CD a la Nocia va ser acollida per quasi mil persones. Com ho vau viure? <ríe> Allò va ser impressionant. Molt gratificant. Molt gratificant. Jo, re, jo recordo que bé, vam fer una intro, aquesta no? intro de estem així, estem arribant. No? I quan va començar a sonar vaig mirar a Pere, Pere Tord, el trompetista, i li vaig mirar i tenia les mans tremolant. I dic... <ríe> Mano, és que no m'ho va esperar i tot el món xingant per allà, uff. Va ser increïble. Jo tanqueig els ulls i, i veig la imatge d'aixa quan vam eixir, tota la carpa petaíssima. La posant escena a que aquell, la carpa va ser. Sí, sí. La carpa que era enorme i és que estava prena, era, era un concert completet amb batucada, tot i en els millors dels nostres somnis no, no, no havíem imaginat una presentació no. millor perquè ja que ser realista nosaltres som molt conscients d'on estem i de per a quin gent toquem i, i, i, i quin mercat és el nostre, nosaltres no podem arribar ara a, a, a tindre 70.000 persones de públic perquè, perquè no, no existeixi aquest mercat el que, el, que, el que nosaltres aspiràvem era a recollir a la gent d'ací la gent de la Marina i la van recollir però agrapats, des, van venir de tot arreu per a, per a, per a escoltar aquests aquest els baritges. Ja. Sí, perquè la gent ací la Marina està molt a pagar, i gràcies a això pff, jo m'ha quedat impressionant perquè jo he anat a molts consells de Sant Gatxo, Inseminació i bé, som gent però el dia de, de la presentació alvore que som més gent de que m'ha pensat jo. Això És una de les ventatges de ser teroyani, no, de cada uno un d'un poble, no? sí. que, que, Si som d'un poble, igual tan sols arrepleguem a la gent de Sipols. Sí, o són sigui, de bàriors, de venidors de Sella, de Vila Vallosa. Tota la gent amics de pobles acudixen i la veritat és que al final fan una bola grans. No? Sí, sí, sí. <ríe> i ruïdosa. I ruïdosa. Sí, sí, es mm -hmm. cierto, eso que dice el Llewitz me gusta porque sí que es cierto, y yo también que que pensé pensar ese día que en la Marina no se había hecho un concert en Caracina, un concert en Valenciano donde hubieran mil personas no. que eran ¿no? Y era un poco, eh, no, no volíamos nosotros ser abanderados ni nada, ni mucho menos, antes han habido grupos como el Llewitz o como el Sengacho que... que han... Que, que van tant. per davant de, sí, de, de sí. nosaltres, però sí que és cert que hem tingut un punt d'inflexió en la nostra comarca. Eh? Sí. Eh, el, el, el, el grup confusió. Molt bé, eh, mireu, anem a fer una cosa, si vos sembla. Anem a escoltar una cançoneta i així aixina... parem l'entrevista. Anem a escoltar a... Viatge a Ítaca i, eh, i continuem l'entrevista en un segoneta. Quan surts per fer el viatge cap a Itaca has de pregar que el camí siga allà. Ple d'aventures, ple de coneixenties, has de pregar que el camí siga allà. Que siguen moltes les matinades, que entrarà Vull dir-vos que ara, per a continuar la entrevista, Sergi se anat i ha entrat Jaume, perquè estem aquí tot el matí de treball i d'altres històries, i va continuar aquesta part de l'entrevista. Companys, Festlock, nave 8, Capellades, Festivern, més un llarg etcètera de festivals locals, els països catalans de dalt a baix i els millors festivals de música en València. Com valoreu aquest passat 2012 a partir de la presentació? Doncs pues, home, jo crec que és un 2012 molt positiu, tant per al grup com, com per, per experiències personals nostres. Saps? Jo crec que vam... Nosaltres, a, a part dels grups que havien tingut antes i això, havíem tingut un... Havíem fet concerts i tal, però mai havíem plegat a, a, un, a un nivell així. Saps? Per supost. ¿Ningún más te dice nada? Hombre, igual que el concert de la presión de, de, la, de la presión. De la presión. <ríe> es que, <ríe> es que, <ríe> que hay un colegio pero así ya sí, me sí, han desconcentrado, me desconcentrado. Pero bueno, um, conforme han dicho antes de la presentación del CD, el, el, el pujar a, a Seyent, a Capellades, allá alta Altabarnas, pegamos 7-8 horas de viaje. I... Anar a benlloc, tots els festivals que han fet de... Que... Si no haguem tocat, haguem anat de, de festa, la veritat. Jo, jo crec que tenim una assignatura pendent, que són 6 illes, no? Sí, 6 sí, sí, illes. Per illes. Per illes. Sí, per Però la, la veritat és que quan han, quan han pujat al, al Principat eh, la, ens han tractat de categoria tots. Espera, a altres penses que la gent d'allí creia que això era un desert, no? I quan es veuen que vas i en valencià i tot, la veritat és que la gent es, sí. es tracta de categoria. Sí, sí jo, anem a veure, eh, eh, per a mi la valoració del 2012, eh, dit, igual que parlàvem abans de la presentació del CD, la valoració del 2012 és immillorable. Què, què em refereix que és millorable? El tema és que... Buscar el éxito, ¿no? Cuando hablamos de éxito, que es el éxito? El éxito es realmente asolir uno les, les metes que... Y que... nosotros lo hemos conseguido, porque fixat. al final no hemos somiado más de lo que podíamos hacer ni hem, ni tampoco nos hemos quedado parados esperando que nos llegara la feina, ¿no? Y hemos hecho todo lo que hemos podido. Este 2012 hemos ido a tope però a mi la valoració del 2012 és de 10. No tindrem... Joder, si, ten, si tenim un altre any com este és que estem pujant com l'espuma, sí, no? Sí. Home, també jo crec que el, la mentalitat de grup de que ser ara més, sempre. M &M. I, I, vale, a mi un guany, no, saps? Està clar que fer quasi 24 concerts en un any pues és, un, és una barbaritat, a més que implica molta faena implica... Molt, molt de sacrifici per part de tots els membres del grup. i, i saps i al final doncs, si, si, si paga la pena, doncs és, és perfecte. Per això jo crec que també de cara a 2013, de cara als pròxims anys als pròxims, als pròxims treballs que puguem arribar a fer, la meta ha de ser superar-nos i, i anar a, a més. Sa de millor no 50 concerts, però, Sí, en quant a qualitat musical, en quant a estacar dins del panorama, en quant a estar ahir. Saps Quan, que, que sí, sàpiguen que confusió és, és un grup consolidat. És, no? Exacte, consolidar-se, ara has dit la paraula. La sí. consolidació dins del panorama musical, perquè sí, hem entrat, perquè hem entrat, però lo difícil no és arribar, que també, que també, que, que nosaltres portem en grups davant, perquè jo no havíem entrat. No? Però una no volta contes, entres és mantindre. mantindres. Consolidar-te bueno, dir... Que ens han posat els primers en el disc de la gira 2013, sí, que és una de les coses que l'altre dia parlava amb en David de Muro i em comentava que la gent es pega boleres per, per povar-se els primers, perquè s'asseguren que es escoltaran. Entonces, eh, nosaltres també jo trobo que Escola Valenciana ens ha tirat un, una sí, llarga mà. Eh, ja, jo crec que es, des d'ací hauríem d'agrair a Escola Valenciana molt el, el seu la seva eina, el seu treball i la seva col·laboració en el nostre projecte, perquè, directament o indirectament, gràcies a ells, estem també destacats en estem i, i, i, i som el que som. L'any passat, tocant en el FestJoc, tocant-te en el FestFoc, a la Universitat d'Alacant, van tocar les trobades de l'Alacantí. Eh, a la Marina Baixa, Escola Valencià ens ha donat suport sempre. De fet, és possible que, que un any la trobada toquem. Així. i no sé. Jo no tinc més que paraules d'agraïment per a ells. Sí, paraules d'agraïment per a sí, les paraules. Sempre s'ha dit que són com... Tant d'ells com Acció Cultural, com tots els casals, són com la Conselleria de Cultura subalterna, alternativa, no? Sí. Que, que sense quasi fons econòmics sí. fa més que, que la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Sí. No? Això, sí. això sí. En el documental. En això ho diu eh, pau, pau a la Bajos, em pensa. Sí, sí. sí. Però tot sí. és ben cert, tot això, sí, sí. Agrair-ho a tot el món, això. Sí, molt bé. Mireu, pel camí, a mi sorda ha espencat Tashkenti i els nostres col·legues de Mala Barraca. Heu compartit escenari amb moltíssims grups. En quin bòs quedeu? Uf. Buah. <laughs> jo... Tocar en pirats. Es ha vist mil voltes. I el tocar dos voltes en pirats en el feixioc tocar en el primer... Era el Meruts? El, el, el, Meru. el mitjany de Meru. El mitjany de Meruts. El concurs. Jo compartir l'escenari amb Pirats, que és un grup que personalment a mi m'encanta. I conèixer-los, estar en ells, estar ahí. Això jo no ho havia somiat mai. Jo no sabria dir-te en quin grup en què dels que he tocat. Sí que podria fer-te una valoració de un en el que hasga tocat, un en el que m'agradaria tocar i un en el que tocarem. Sas que podria ser eh, pues, la gossa sorda en el fes lloc. Eh, després un el que m'agradaria molt tocar és en, en, en compartir l'escenari amb la Raïz o amb un grupina més tirant al rock estatal. Sas ja no tant de música en valencià, saps també per no sé per obrir a tres circuits per normalitzar. Eh? Sí. I, I un grup en el que tocarem en el somrius sean Obrim pas. Jo la veritat és que m'ha agradat molt compartir escenari amb Mau Wiix i San serà perquè soc també tranquil· i m'agracia rollllo. però sobretot destacaria eh, haver tocat amb, amb Pellicana perquè és gent eh, de la meva comarca de la Foia de Castala, i gent del meu, Paul Edonil, i la veritat és que m'ho fan molt bé, també. Bé, jo no em quedo amb les ganes de dir-vos que sabeu que jo sóc molt crític en la música de, de, de tots els grups, i per a mi el millor grup en el que hem tocat ha sigut mala barraca. no, no, ens, en, no ens enganyem, I, i ho dic perquè ho senc, no perquè sí, sí. tindrem, eh, ser, haurà grups més grans, haurà, però jo no he vist més música, no he vist més... més... més xicha. més sentiment, i més eixements musicals, ha sigut en mala barraca encara que parega mentira i que siga i dic, oh, no, els nostres amics. És un grupaço el que passa que ha tingut la... Bueno, tampoc han sigut molt... Al final és tall ja, això que és ací un temps no? un... Per favor, no sé, un tremendo mala, saludo a mala, mala Barraca Mala Barraca, estiu, ajudeu-vos d'altra volta Mala Jo crec que s'enjuntava molt Una creativitat musical i harmònica Espectacular i Poc convencional I una cre creativitat al nivell de lletres També molt, sí. molt jo forta que, eh? Jo crec que en Mala Barraca lo que, El punt que més caracteritza a Mala Barraca Parlant com a membre de Mala Barraca també sí. eh, Jo crec que ha segut El el de que és cinc en, som, som amics de, de tota la vida, saps? I, I, per exemple, jo unes persones que, que més a gust toquen, que, que millor mantenc tocant i que, i que més compenetració tinc són en, en, en Kevin i en Joan, en els dos de la banda de Mala Barraca, saps? I a més de que jo gra, gran part, que, que més del 70% de la música que, que sé, la dec a ells, saps? I, I, no sé, en general, jo crec que l'essència de Mala Barraca es eixa com penetració i el a lo millor hi han altres grups que, que sí que queden i sí que quan, quan diuen pos pues anem a fer això so, o anem a tocar d'esta manera o aquest estil o aquesta cosa. Mola barraca nou, mola barraca. Es toca lo que lo que sent, sabes? I, I per això és tan personal i, i sona tan Sí, deixa, eh, a tan mi su que també tinc una debilitat perquè m'agrada molt el jazz i he estudiat música moderna a, a, a fondo i claro. en fi. Tinc, sí. és, és evident no és una música comercial però l'ho he dit, per a mi era, era, era important dir-ho, que, que fan una gran música i que la seva llavor ha sigut amb això han currat molt aquest últim any i ara pareix que es diluïs la cosa i sap mal, eh? Però sí, bé, bueno, bueno. nosaltres continuem amb tot això i, a i top, mireu, eh? parlem del que farem els propers dos mesos i posem énfàcia en el somriu, que es farà callosa el cap de setmana del 28 de juny. Eh... <ríe> vale, jo cí parle també com, ara no com a membre organitzador, però sí que ha sigut membre de l'organització del somriu. Has devia destacat se el que es meneja i el que, el que es deixa de fer i és un, un festival molt ambiciós, amb, amb tenem molta iniciativa de, de, de que l'assum continue de que es faci cada any i, i crear un, un festival top dins de, de la música alternativa i sobretot dins de la música en valencià. però eh, el cartell del somriu ja i el descobreirem més avant, poc avançar que ni hauran novetats, que s'ampliarà el cartell, que ademés des grups que n'hi havien, bueno, ha caigut a la barraca del del cartell, ara toca Malabuso en el seu puesto i i han posat un DJ més, plan B, que, un DJ també el divendres. El divendres, no, o siga Malabúso tocarà el divendres, juntes a nosaltres a Tashkenti, obrim paz i los chicos del maíz y después el dissabte tocará las Raíces Pencat, Tras Tocada. Eh, no sé, el DJ Plan B y no recuerdo. Sangacho, muy bien y The Blinded. Un otro grupo de de, de, de de la Nusia que son son ingleseç. <laughs> <laughs> es que eh, cantan en inglés. No, pero son Eh, eh, si us parece un anglès, o si sea, que canten en anglès vanixinnar un trash metalix Tra metal noment era crunge metal, no me tira, metal" en anglès i sonen molt molt, molt potents. Sí el, el, el tema del somriu, la veritat és que tenim moltes ganes perquè quan havíem d'anar, que va ser l'any passat, la tardor i tal va, va caure una aigua rades espectaculars i i no poder, i mos va saber fatal. Que mal rotllo. <ríe> Aleshores, eh, tenim unes ganes enormes de, de tocar ahí, I és el que dèiem abans, perquè és el que dius tu, Lleuí, no sabia fer d'aixina res, d'aixina de, de, de, de ese, dice ese nivell, ese dice calibre. No? I era... Bueno, ja tocava, no? I sí. enhorabana, els organitzadors, Jaume i tota la gent que t'acompanya, perquè... Bueno, jo realment soc, un, soc una formigueta, i és es que manen... Estan, jo no sóc des que manen. Y mucho menos. <ríe> Convidamos a la gente ahora, claro. Muy bien, ya la última pregunta. ¿Qué haré más propios dos años? Los eh, dos años, pues... ¿Sí? Vivir. y tocar, tocarse en parar. Sí, señor. Y hay que tocarse separar parar. Yo no sé ni lo que tengo que sopar esta noche. <ríe> Tocar, que sí. de tenir-ho clar. Jo, pues sincerament, no sé quan no sé plegarem o en el no el plegarem, però si tinc que de definir en una paraula el que hem que fer els propers dos anys és lluitar. I, i fer tot el possible per a, que, per a que el grup funcione, per a millorar, per a, per a seguir. Ja està. Més bé, més mal, la cosa és que siguem junts i, i seguim lluitant. Molt bé, jo crec que estem fent esforços tots per a continuar junts, veritat? Sí, ah. molt bote sí, que sí. són moltes hores que tens que deixar moltes coses o aniversaris d'amics o faenes i per vindre per tocar un rato el, els hobbies tots els de hobbies queden aparcats, aparcats. a passar a, sí, a... El, el projecte que com abans diem al principi no és professional però tampoc és un hobby Donc Entonces... <laughs> <laughs> no, Es tracta de seguir oferint cultura, fomentar esperit crític i bé i fomentar també la festeta eh, en la nostra comarca, en el nostre país. Per la me part, l'entrevista està acabada. Tambéig afegir alguna cosa. Po pues agrair a a, radi... a Radiodio Cabiló eh? Cabiló, <laughs> Cabiló, Cabiló ràdio. Cabiló <laughs> per convidar-me a una entrevista, a vind de tocar en directe i o no sé. jo ara que segueix molt a Cavilo Ràdio i m'encanta perquè a part de ser tindre l'àmbit local d'un poble xicotet, de, de nota que la gent d'ací està molt activa, que és molt plural i res i que convidarà la gent que ho segueix que perquè hi ha molts programes de tot tipus i noticiaris, sí, de és un és un, una ràdio prova completa. De fet, ma mare sempre tots els dies al Facebook <ríe> està esperant a que eixca el, el programa de Cavilo Radio per poderse menjar. <ríe> <ríe> <ríe> és veritat. Bé, eh, bo, pues ja estat encantat de fer-vos la entrevista al que considera el meu grup, no? jo quan parlo de sempre de en molts en però quan parle del meu grup, el meu grup és confusió. I anem a, a deixar-vos amb una cançó tocada així sí, a l'estudi i que està tocada, vaig a dir-los tots llavors que no me'n deixe cap. Està Manu al saxo, Kiko al trombó, Agus a la trompeta i el llaúd, Sergi a la guitarra, Jaume al caixó, Carlos a les congues, Llauís a la dolçaina, Mònica a la veu, que és l'última incorporació que hem fet, i jo que toco el clarinet i, i, i cante també. Per lo tant, endavant, confusió. Thank you. era felicitat i el ritme de la música acabar és al meu braç els moments que deiem de veure'ns, el cor se jo vivia en un somni que no havia d'acabar Ja al arribar la tempesta sense poder evitar gridares i antigueres corre i ve estena a fer la mà jo no sabia per què odies jo no sé què he fet mal en aquel momento las lágrimas en Caiguerán se separan Llágrimas entre hombres Llágrimas de soledad Llágrimas pero una Se siente hombres y lágrimas de soledad y aguardo Estic enfadat, la tristor de la meua vida em trenca l'ànima i bondat. Us diuen que el temps cura, altres que ja passarà, però l'angoisia del dia a dia em fa pensar que no acabarà. Hi ha els moments que encara ens creuen, cada vegada ens fan més mal, cada dia fume i fume, intentar oblidar i dius que dius ací el poble. La vida deliciosa Con la fila de Satanás Llágrimes entre hombres